Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve salamu ala eşref-ül-enbiya. Ve mursalin Amma bağr. Kardeşler, arda qalmıştır? He? Arda? Ha, Arfa kimi deyək. Bilik ki Arfa kendənə çıxmır. Uluğda çıxır və Peyğəmbər sallallahu hədisində dəlmişdik ki Aişə rədillahu anha deyir ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölüm ayağında idi və özünə gələndə mənə dedi ki ya Aişə evdə qalan 600 dinarı nə edə bilərsən? Və Ayşə r.əmhədə deyir ki, ya rəsullar, səni xəstəlinin şiddəti, mən olduqca məşğul elədiyi üçün, bəs mən səni dediyi yerini yetirə bilmədim. Peyğambə s.ə.və qayda deyir ki, Mədanıb mühəmmədin bir rəbbihi ləvlaqiyallaha və hədih indəhü deyir. Deyir, Məhəmməd öz rəbbinə necə zənn eləyə bilər ki, o deyir, öz rəbbinə qoşsun və altı də dinada evdə dursun deyir. Sonra şeyx qətirir ki, feya Allah madan ashabül kebadir. Gördüyür? Yəni bu Allahın elçisinə zəni idi, amma gör böyük günah sahibləri deyir. Zülm daşıyan insanlar, insanların haqqını tapdalayan insanlar deyir necə zənn edir. Fe in kana di yən fahum qauluhum bi onların düzüləri olaraq fayda versəydi, onlar necəki deyirlər deyir. Həssən zənnununə bikəd və əntə ləntə zalimən və fəsiqan. Onlar öz aləmlərində deyirlər ki, insan nə etsə də deyir, hətta deyir, zülm etsə də, fiziki işlər görsə də Allah Subhanahu zalimlərə və fasiqlərə deyir, əzab əziyyət verən deyildir. Vəliyərtəkim kullə Həmin insanlar Allah Subhanahu qadağan etdiyi bir çox şeyləri ediblər deyir. Vəliyəxsin zannəhu billahi deyə və bununla və li yuhsin zannahu billahi founu ghalatan beraber görürsən ki Allah subhan təala deyir yaxşı zənn eləyirlər. Deyinlər la temassu bihi jazi obzri yaldıran deyir. Fə subhanallah ma yablugul ghururu bil Bir gör insan deyir necə də deyir, ağ eləyir Və qale di, İbrahim liqavmihi. Allah subhan İbrahim peyğəmbərin dilindən Quranda deyir ki İfqəndir, əli hətən Dünəllahi turidun deyir İfqəndir, yalandan əli hətən deyir, ilahlar Yəni, yalandan ilahlar düzətmişsinizdə O ilahlara deyir, ibadət edirsiniz İbadətinizdə deyir, o ilahları istəyirsiniz Fəmə azamnukun Bir Rabbilə aləmin deyir Yəni, belə bir halda olandan sonra deyirsiniz Allah s.ə.və barəsində deyir Necə deyir, hüsnizəndə olur siz Yəni, ayədə onu gətirmək istəyir ki deyir, Əsas İbrahim əhsan bunu demək istir ki, yaxşı zənn edəndən sonra olur. Yəni yaxşı əməldən sonra olur, yəni. İbrahim peyğəmbər sallallahu əleyhi onu deyir, yəni. Sonra Şərh Kəsiri ki deyir: "Və mən təammülə hādha l-mawḍiʿa ḥaqqa ta'ammü, alim annadhi ḥusnuz-zann billahi wa huwa Kim ki bu ayəni dərinə düşünərsə, görər ki, yaxşı zənnəndən sonra deyir, yaxşı əməl gəlir. Pis zənnəndən sonra da deyir, pis əməl deyir. Fə innəl avdə innəmə yəhmiluhu alə hüsnü aməl hüsnü zən deyir İnsanın deyir Allah subhanətə yaxşı əməl eləyəndə Zəni Allah subhanətə barəsində yaxşı olur Yəni yaxşı zən insanı yaxşı əməl eləməyə götürür deyir Fə kulləmə həfnə zannu bi-rabbi deyir həsnə aməl hüzi Və illə fəhüsnü zannə mə iqtibəl həvə fəl-aciz deyir İnsanın deyir Öz nəfsə tabi olaraq Allah subhana ve taala deyir, hissizəm eləməsi acizlikdir. Deyək ki, məfi hadis Necə Tirmizi keçən bir hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, "Əl-kayisu men dana nafsahu" deyir. Ağlı boy insan bilir, öz nəfsini düşünsün və ölümdən sonraki günləri üçün tədarük görsün. "Və al-acizu" Acizdir o insan ki, deyir, öz nəfsinə bir tabi olsun deyir. Və "təmennə alallahi" deyir. Əmani Allah subhana ve taala boş və xam xəyallara dalsın. Və Allah Subhanahu va taala olsun, edir, öz aləmində. Aydındır. Yəni hadisdən ibrət oradan orasından çıxır ki, peyğəmbərəsə salam bir aciz idi ki. Və şeyx sonra həmçinin bu insanların vurcənin və yaxud Mürcəlin dəlilərindən istifadə edən Və yaxud o belə deyək ki Hədisləri Mürcələnin başa düşdüyü kimi Başa düşən insanların gətirdiyi dəlilərdən Bir də nədir? Dəlilər gətirilir ki Allah subhanıq Allah Buyurur ki Mənim deyir qəzəbim Nədir? Qəzəbim deyir rəhmətimə deyir Qalib gəldi Və şəx də gətirir ki deyir, Yəni bu hədis də deyir Allah olan qəzəbi rəhmətinə qalib gəlir yerində və layiq olduğu insanlar üçün. Yerində. Və Rə rəhmətim qəzəbimə qalib gəlir. Ayribə nədir ki? Sərsəngdir ya. Bir Həsindir, Hı -hı. Deyir, rəhmətim qəzəbimə qalib gəldi. Və bu həssin də şəfqət gətirir ki, cavabı odur ki, deyir, yerində və deyir, layiq olan insanlar üçün. Ay gödə, yəhənsam, yəni, o məktəbə çatmayanın salam təhsilə dərinlik gətirib şey elə bilməz yəni. Dərinlik gətirə bilməz. Və həmçinin şeyx burada gətirir ki, bir, bu mövzu deyir, mövzu deyir çox ki, insanın həyatında mühüm mövzudur ki, insan bir bütün həyatı boyu görürsən ki, həyatının bütün anlarında istər sistemə düşür yəni. yəni. bu fikirlərə və bir daha şeyx yəni Qurandan dünyalımızı təsdiqləmək üçün ayələr gətirir ki, heç düzən ayrı şeydir, şey de, aldanış ayrı şey de. Heç düzən deyil, ancaq nə vaxt olur? Salih əməldən sonra deyir. Salih əməldən sonra ayəsən, salih əməllər çoxalandan sonra, böyük günahlardan sonra belə günahlardan çəkinəndən sonra Rəbbim varisində belə səndə olsan, inşallah bağışlayacaq deyir. Amma günahlar üzərində davam edə-edəyə, əgər səndə elə bir hiss olarsa, o artıq bir aldanışdır, deyir aldanışdır Və həmçinin Allah Sübhana və bir ayədə buyurur ki, İnne allazina amanu vel lazina hacaru ve cahadu fi sabilillahi ulaike yarjuun rahmetullahi. iman gətirənlər, hicrət edənlər və cihad edənlər Allah yolunda, məsəl o kimsələr Allah Subhanahu taalanın onun rəhmətinə umurlar. Aydındır? Yəni başqa kimsələr demədi. Allah Subhanahu taala ki, insanlar da günah edədir, insanlar nə bilmək gedib pis-pis üzülməyədlər, fasilə edədlər, sonra da deyir Allah Subhanahu va ta'ala deyir, Allahdan o rəhmətin uzudurlar. Məs Allah, Allah Subhanahu rəhmət olsun, sonra gəlir? Yaxşı əməllərdən sonra. Yəni tövbədən sonra şək yoxdur başla. Bu başqa bir ayədə Allah Subhanahu buyurur ki, "Summa inna rabbaka lil-ladhina haceru." Allah Subhanahu və ta'ala bilir ki, deyir, sonra deyir, səher rəbbindir, iman gətirib deyir. Hicrət edənlər üçün, imtihan olunan kimsələr üçün, cihad edib səvirən kimsələr üçün. Son bu amellərdən sonra inna rabbeka min ba'daha la ghafurur rahimdir. Şeyx İbrahim. Yəni bütün bu amellərdən sonra Allah Subhanahu taala ziqnaqları Sonra şeyx burada gətirir. Bir məsələ də burada yəni toxunmaq istəyirəm. Deyir ümumiyyətlə yəni, insan elə bir şey öz qəlbində olan deyib bu düşüncələrin qabağın alması üçün deyir. Düşünməsi lazım olan məsələlərdən biri də deyir, ölüm anıdır. Necə ki Sufyan Sobriyə gəlir, deyirlər, deyirlər ki, şəхtir, sən deyir, bu belə ibadat edirsən. Hələn bu belə namaz qılırsan, oruç tutursan. Məanki başqası sənin yerin olsaydı, məanki ayağın ayağını üstə qoyub turaldı. Amma sən elə deyə yenə davam edirsən. Sufyan Sobri nə deyir? Deyir ki, insan deyir, yəni nə qədər arxaim olsun, olsa, nə qədər güclü ibadat zəhlində olursa olsun, elə ki, iki şey var ki, onlardan sürtülə bilmir. Aslardır biri ölümdür. İstərsən, istəməyəcəksən. Bir nədir? Hə? Nə Yox, Kocağal, hə Yok, qocalı, yani qocalı da ölümün içində gedir. insan Kocağal yerində. Yani, yəni biri də ki, yani insanın ölümünün axırı bilməsən. Yaxşı olacaqsan, pis şey olacaqsan. Yəni gələcəyində nə olub-olmaması, yani, bəlli deyil. Yani. Aydınlı qardaşlar. Dedim mən deyə ondan fikirləşdim ki, necə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir həccəə gəyir. Adəm övladı deyir. Cənnət səhlinin əməli işdir, işdir, işdir. Ölümünə az bir müsət qalmışdır, kitabı çevrilir. Cəhənnəm əhlinin deyir, əməli işdir. Və insan görür ki, cəhənnəm əhlinin əməli işdir, ölümünə az bir müsət qalmış, kitabı çevrilir və cənnət əhlinin əməl əməli işdir. Əməllər də Allah Subhanahu taala iləndir. Sonluğa görədir qəhvətindir. Və deyir mən qorxdum o ki, deyir, öləməyə yaxın deyməyə kitabını çevirlər. Bu vədərli azadlığım hamsa olar? Hədərə gedər bıçaqlarla. Sonra şeyx Kəsrik idi, gəlirlər deyir Həsən Basrə yanına deyir. Larakatabil al-bukaa. Qal axaf an yəsrəhani fi'n burada misallar gətirir. Tərəflərinin həyatından, həssərlik keçən şiddətli Yəni, əsas məqsədi burada odur ki, deyir, əgər ibadət eləmə ilə, deyir, yəni, ə, insan bəzən öz aləmdə görürsən ki, yəqinliyə çatır, yəni, içərisində rahatlıq takır və o rahatlıq onu görürsən ki, günah, ə, günah eləməyə asanlaşdırır. Aydın, deyir. Yəni, şeyxın burada misal gətirməkdən məqsədi odur ki, gör, yəni, sələflər, sahabələr və alimlər deyir, Onlar ibadətdə gücləşdikcə deyil, ibadəti çıxartdıqca bu ibadət onları daha da, yəni ki, qorxularını artırırdı, daha da elə bir günahdan çəkirmələrinə vadir edirdi. Amma sən biraz az ibadət edirsən, sırada yəni ki, elə bir ki, insan, yəni, lorun iləsə qotublar atışır. Yani. Görürsən, məsələn, özün saxlayır, saxlayır, saxlayır, bugün günah ilə bir oruçdur, ondan sonra hər hansı bir günaha rahatçılıqla gedir, yani ki qonaq ailəyində fikirləşəyə uğursuzmuşam. Yəni ya. yani, nə etmişəm hərəsə Və həcən başqaları deyirlər, "Kəsən bu belə ibadət elisən, deyə niyə alırsan?" deyir. Qorxuram ki, de Allah Subhanahu va taala eləsə, da atsın və bir daha bir məni də yadına salmasın. Və kaənə dey, insanlara deyə, dönə deyirdi ki, nə qədər deyir, qövmələr, cəmaatlar oldu fikirləyir. Onlar deyir, arzular aldatdı deyir. Aydındır? De. Hatta xaric dunya dünyədə bəğir tövbə deyir, bir rabbi deyir, əhədlum inni ahqanə vanna birabidi. Hatta deyir, onlar deyir, dünyadan de, tövbəsiz getdilər, elə gedəndə deyirlər ki, mən rəqibin varisənə deyə gözəl zəndəyəm bilir. Deyir. Yalan deyirlər deyir, çünki deyir, əgər deyir, rəqəbərin varisənə deyə gözəl zəndə olsaydılar deyir, əməlləri də deyir gözəl olardı deyir. Vasailə rəcilin deyir, əl deyir, gəlir bir nəfər Həsəbə Səsrə soruşur gedir. Ya keyfudin nasna bi mujalase aqwal indir ki xofifunun la dir ya sorxu lahi ya hasan dir ele insanlar vakidi olan yana gedir ki dendə o gedəşlərdir adam ürəyi sıxır dir yəni dinə buna bənzər şeylərdə axirətdə daşılır dir adam nasrens pozulur dir və nə məsəl edirsən mesela bəsdə ki elə adamların yanına gedir dir oxruv deyir elə bir ki nəstreyon pozulması və axirətdə deyir rahatlıq tapmaq ən yaxşıdır ki indi gedəsən cəmaət yanına səni dişinlər güldürsünlər arxa inşallah yaxşı olacaq yaxşı olacaq yaxşı sonra deyir öləndən sonra deyir gözləmədin şeylərlə qarşılaşmadan nədir yaxşı deyir və qad səbidə sahih-i sahihin ühəzə gəlir <gülüyor> ki deyir qaldı səmid resulullah sallallahu alayhi və Peyğəmbər səhsəm bir hədisdə buyurur ki: "Yecə və diracın yəmomal qiyamət səul qafillat. Fəsəmdəni qudi əxtab batnəti sədurdir." Yəni nəfəri gətirəcəklər. o da və həmin adam elə bir qarnı çıxıb çökmüş vəziyyətdədir, cəhənnəmdədir. Necə eşək dəyirməyi başa fırlan, elə bir vəziyyətdə fırlanacaq və cəhənnə məhdlona deyəcək ki, "Ya filan deyir, mə asabət deyir." Digərəsə nə olub? Sən dünyadaykən deyib, bizə deyir, yaxşılığa əmr eləyib Bizi pisliyidən çəkindirdim, çəkindirmirdin mi? Həmin adam deyəcək ki, deyir, mən sizə əmr eləyirdim Amma deyir, özüm deyir, əmər eləmirdim deyir Və qadağan eləyirdim Amma deyir, sizi çəkindirə bilmir Deyir, əsas məsələ burada qardaşlar Nəzərin filan məsələlər Yəni, əsas fərzlər vacib olan ibadətlərdir Yəni, insan əgər eləmirsə ibadət Yəni, ibadətdən uzantısı yaxşıdır, nədir? Yəni, nəsiyyət eləməz. Aydınlə, özü çox var. Yəni, həmin adamın nəsiyyəti olsun da keçərli olunca. Yəni, yəni, yəni, yaxşıdır, ged, özü nəsiyyət eləməli. Amma nafilə məsələlərdə yəni, demək olar ya. Yəni, yəni ola bilsin, nafilə ibadətlər hər hansı bir amillərə görə mən tutmayayım. Yəni, ya xəstəyəm, ya vaxt çatdırmayasam. Ya hər hansı bir amillərə görə yəni, Bütün nafilə ibadətləri hamısını eyni adam yani, həyatına sıxışdıra bilmir görürsən. Ona görə nafilə ibadətləri problem yoxdur. Yəni, gücün çatlanırsan, eləməyən də deyirsən ki, ola bilsin başqası onu eləyər, sən bunu eləyər, sən bunu eləyər, sən hər kəsinə bir cəhət nasib ola bilər. Sonra şeyh başqa bir həzistə gətirir ki, Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, Mərar tüleylətən usriyə bi aləqov min di taqrudu şifəxun bi məqaridin minən və Peyğəmbər Salonu Aleyhisəm deyir ki, məyərəcə gedəndə deyir, gördüm ki, bir qrup insanı deyir, e, qarmaqlarla, dəmir qar qarmaqlarla, dədaqlarla tıvcırırdılar. Fəhültü deyir, soruşdum ki, mən hə, ula, dedin, bunlar kimlərdir? Dedilər ki, deyir, xutəbəu min əhlid dünyədir. Bunlar dünya əhlinin danışanlarıdır və yaxud xutbəverənləri deyir. Kənu yəmurunə nəsə bilbirri və yənsəvnə ənfusə Oha mislim yani kitab aya varə Qurani Kərimdə deyir. onlar de, insanlara de, yaxşılığa əmr eləyirdilər, amma dey özlərin yaddan dey çıxartmışlar deyir. Əfələyə yaxı de, de, başa düşünlər. Və başqa bir hədisdə deyirlər, məur recəbi marar səbi qawmin lehum əsfar min nuhas yəxmişun biha wucuhuhum və suduruhum. Başqa bir səhih peygamber solsan dey ki, qalfanda deyir, gördüm ki, bir qrup insan Dəmir dırnaqlarla deyir yəni, Mis dırnaqlarla Öz üzlərin sinədərin cırıb dağdırdılar Soruşdum ki, bunlar kimlərdir? Deyirlə ki, fəhəulə illəziyinə kənu yəbbülün Lühümün nəz Bu o kimsələr ki, nədir? İnsanların deyir, ətlərin deyirdilər Və insanların namuslarına deyir toxunurlardır deyir. Onlar barisində aşırlar Sonra başqa bir həzistə Peyğəmbər s.ə.v deyir İyə müqəllübəl xulub Təbbid qalbi alə dinif deyir Peyğəmbər səhəm deyir ki, ey dey, çevirən Allah, qəlbə olan Allah bizim qəlbimizi özündə sabit elə deyir. Fəxul deyir? Biz soruşduq ki, de, ya Rasulallah deyir, sənə və sənin gətirdiyinə deyir, iman gətirdik deyir. Biz deyir, sənə və sənin iman gətirdiyindən sonra deyir, yəni sən də bizim içimizdə olandan sonra deyir. Biz üçün mənim qorxursan, hə? azmağımıza görə, belə dua edirsən, dedilər ki, Peyğəmbər səhəm deyir ki, qalə nam deyir, bəli deyir. İnna qulubə beynə usbu'inim min ashabiyyər rəhmən deyir, qəlblər deyir. Allah səhəmətə Allah, mələdir ki, varmaq arasındadır. Və yüqəllir və keyf yaşa və istədiyi nə deyir? Allah səhəmətə Allah qəlblərə çevirir. Şək yox Yəni, insan inşallah səbəblərdən tüsə çalışsa, inşallah yakışırlar. Ayrınca Allah səhəmətə Allah, heç vaxt Yəni, qulunun azmasını istəməz Yəni, keçən dəstərilir yəni, Demişik, yəni təkrarlayıq ki insan Allah subhanət hala yanında nədir? Dəyərli məhvudur Allahın yəni, quluna olan sevgisi, rəhməti, şəfqəti Ananın övladına olan sevgisindən də üstündür Allah subhanət hala heç var Yəni, hətta başqa bir hədis dədir Gəlir ki, insan tövbə edib Rəbbinə qaydanda Peyğəmbər s.ə.v O bədəvə ərəbin misalını gətirir Ki, dəvəsini itirir İstirdiyindən, yəni, o həyəcandan Çaşırır, dedi ki, ya Rabbi, sən mənim Qulumu mən, sən mənim, sən Və Allah subhanət halədə heç vaxt Qulunun asanlıqla yoldan çıxmasına Yəni Şərait vermir İstər-istəməz görürsən ki, insan Nəsələ <coughs> zina iləmək istəyir, məsələn Görürsən ki, zəng elədi adam telefonu bağlı olur ya, O yerə ki, gedir, görürsən ki, qapı bağlı olur Allah subhanət halədə cürəbə cür Yəni maniyələrlə şək yox ki, Başda yəni Quran və sünni olmaqla Həmin insanın qabağından maniyelər çıxartır Əngəl çıxartır ki Bəlkə həmin insan nə iləsin? Riyansın, dönsün Hələ bir də görürsən bir yerə gedir Sanki insan elə bilir ki, bu xutbə, bu dərs onu çağırırlar Bu da Allah subahatı olan insanə olan rəhmətidir Veya gedir, qabağına bir nəfəsə çıxır Veya gedir, nə biləyim, bəlkə də bir Asalar söz iştirir, bəlkə də bir nə iştirir Yəni hər cür vasitə ilə Görür Allah s.ə. insanın qabağına maniyyələr çıxartır ki, insan hətta, yəni Allah s.ə. qayıtsın. Hətta insan elə zənn edir ki, fiyyoda daha mənə üçün deyir, çıxış yolu qalmıyub. Yəni, artıq insan elə fikirləşir ki, mənə qəlbim deyir, elə daşılaşır ki, artıq mənə heç bir şey təsir eləmir ki. Hətta insan özü fikirləşib çıxış yolu tapa bilməyəndə, bir də görürsən ki, Allah s.ə. da onun insanın qarşısına ağına, xəyalına gəlməyən çıxış yollara çıxartır yəni. Və insan hər dəfə bilməlidir ki, elə fikirləşməsin ki, bu çıxış yolları həmsə insanın qabağına çıxacaq. Bu çıxış yolları getdikcə insanın həyatında azalır və insan olayı dəyərləndirmədikcə, artıq ondan sonra gələnlərdən də istifadə eləmək çətinləşir. Yəni, hər dəfə insan qayıtsa, qayıtmaq nə olur? Asan da olur. Qayıtmadığca ondan sonra gələnlərdən də qayıtmaq nə olur? Çətinləşir. Və həmişə də insan fikirləşməlidir ki, elə bilməlidir ki, bu onun qabağına çıxaq, Allah Subhanahu qayitmaq üçün axırıncı fürsətdir. Ola görəsən daha çıxmayacaq. Həqiqətən də ola bilər ki, çıxsan, həqiqətən də ola bilsin ki, çıxmasan. Aydınlıq qardaşlar. Yəni bir dəfə məsəl aləmin sözün söhbətə eləmirəm. Bir də alim olur. Yəni alim olmamışdan qabaq bu insan gündə olur, namaz qılar, ibadət edir. Sonra həmin insan dindən getdikcə uzaqlaşır. Uzağlaşır, uzağlaşır, çox uzağlaşır Artı deyir, elə bir dərəcəyi çatmışdım ki Artı, yəni Heç bir şey mənə təsir eləmir Quranın dəlil gətirsindən ki Sən yanacaqsan, orada oxuyurdun Nəsə deyir, təsir eləmir deyir, Heç bir şey mənə deyir Sonra deyir, bir gün deyir, ardansa keçirdim Allah subhantalarının bu ayəsini Eşiddim ki O kimsələrin misalı deyir İkin misalına bənzir ki, onlar deyir Yəni İçi deyil, qovanda da ləhliyə deyil, da ləhliyə Yəni, bu ayağın mənası odur ki İnsan elə bir dinə gəlib azan insanlar üçün da. Yəni, o insanlara artıq nəsiyyəti xeyri yox İnsan ona nəsiyyət eləsən də, başa salsan da Yəni, elə bu ləhliyi qəbul eləmir Eşitsə də, eşitsə artıq o insanın çıxı xeyri yox. Bu deyil, insan dinə fikirləşdim deyir. Onu fikirləşdim ki Gördüm mən nə gün deyəm ki deyir. Allah subhanə mənə üçün nəyi misal çəkir. Quranda ən pis misal nəyə misaldır? Eşşəgin, Eşşəgin misaldır, deyil. Eşşəgin kimlər üçün çəkir? Ləhudlər üçün çəkir, Allah s.a. Deyil ki, mən deyil eşşə qədər də olmadım, deyil. Aydın, Öz deyil. Öz-özümə onu çıxışdıramadın və deyil, o mənə deyil, həyatımda deyil. Mənim üçün deyil, bir dənə deyil, dönüş oldu, deyil. Aydın, deyil. Allah s.a. görsən ki, həmşə, yəni, qulunun qabağına belə şeylər çıxardır. Amma insan həmişə bilməlidir ki, belə bir şey çıxanda fikirləşməsin ki, bundan sonra da çıxacaq. Allah, bir səniz çıxmaq. Ona görə hal-hazır çıxmışkən insan gələk istifadə eləməyə çalışsın. Qalan da qalsın gələn dərsimizə. Və sallallahu və sallam alə nəbiyinə Muhamməd və alə əlihi və sahbihi və sallam.